Сьогодні ми з Дороті мали запрошення пити чай о четвертий годині з графом Сальмом, та у Відні це зветься не пити чай, а йовзер, і п'ють у Відні не чай, лише каву. Це справді, незвичайно бачити, як віденські джельтмени кидають усі свої справи і поспішають на йовзер на якусь годину після того, як вони скінчили свій другий сніданок. Але ж віденські джельтмени взагалі, видно, на час не зважають, крім тієї години, коли час йти до кафе. Це всі вони знають через якийсь інстинкт. Проте вони не звертають уваги, коли помиляться і потраплять туди на Торану. А містер Ейсман каже, що коли надходить час взятися до гудзикових справ, то вони втрачають будь-який інтерес до розмови через що містер Ейсман починає так нервуватися, що йому репетувати хочеться. Отож, ми вирішили до Деймеля, де на нас чекав граф Сальм. Але ж у той час, як ми почали йовзер з графом Сальмом, зайшла мати містера Спофарда зі своєю компаньонкою містер Чепман. І міст Чепмен. Весь час на мене дивилася і щось багато говорила матері містера Спофарда, мабуть, про мене. Я дуже знервувалася, мені страшенно було неприємно, що нас бачили з графом Сальмом. І так нелегко мені було примусити містера Спофарда повірити, що я намагаюсь переховати Дороті. Але ж, якщо я почну його запевняти, що я намагаюсь перевиховати графа Сальма, то він, боюсь, вирішить, що все моє межі. А мати містера Спофарда, мабуть, глуха, вона весь час тримає коловуха слуховий ріжок, так що я, хоч не хоч, чула багато з того, що казала місь пан про мене. Хоч це не зовсім пасує до правил гарного тону, Підслухувати чужі розмови. Отже, місь Щепман сказала матері містера Спофарда, Що я тварюка, і що саме через мене її син Увесь останній час зовсім нехтує нею. Мати містера Спофарда витріщилася на мене І довго очей з мене не зводила, Хоч гарний то не забороняє, Довго пильно дивитись на когось А місь Чепман усе кричала на вухо матері містера Спофарда І між іншим пригатувала ім'я Віллі Гвіна Я гадаю, що місь Чепман десь розпитувала про мене І якось довідалась про ту історію, коли всі родичі Віллі Гвіна Після дуже довгої розмови зі мною Умовили мене за 10 тисяч доларів не виходити за нього заміж. Так що я серйозно починаю бажати, щоб містер Спофорт познайомив мене зі своєю матір'ю перше, ніж їй стигнуть набити голому всілякими забабонами. Бо події так і нагромаджуються одна на одну, і я просто на не межі нервової хвороби а в мене все ще не було часу виконувати те, що професор Фрейд радив для кожної дівчини. Я вирішила сказати сьогодні містерові Ейсманові, що хочу рано лягти спати, таким чином, я зможу прогулятися ввечері з містером Спофардом та помилуватися з природи. Може він скаже щось певне, Ніщо, бо не надає джельтменам духу до певних чинків, Як милування з природи у місячному сяйві. Травня 30. -го. Ми з містером Спофартом довго їздили ввечері парком, Та в них це зветься їхньою віденською мовою не парк, а пратер. Пратер просто божественний, він дуже скидається на наш Коні Айланд, але ж водночас справжній ліс, де є сила дерев, а воднораз є дуже гарні дороги, щоб їздити верхи та в екіпажі. Виявилося, що місь Шепман дійсно дуже багато проти мене наговорила. Вона таки довідалась про мене, і мене просто здивувало, як багато вона спромоглася про мене довідатись. На щастя, вона не довідалася про те, що містер Ейсман дбає про мою освіту. Мені довелося сказати містерові Спофардові, що перше, як я сама себе перевиховала, я була зовсім інша. Бо ж світ повний джільтменів, що по суті ніщо інше, як вовки в овечій шкурі, що користуються з беззахисності молодих дівчат. Тут я заплакала і плакала досить довго. Потім я розповіла йому, яка маленька дівчинка я була, коли я вперше поїхала з літ року, і під час мого оповідання містера Спофарда навіть були сльози на очах. Я розповіла йому, що я дуже-дуже гарної родини, що мій татусь дуже інтелігентний, дуже видатний елк так звуть членів Демократичної партії, і що всі завжди мали його за дуже інтелігентного Елка. Потім я розповіла містерові Спофардові, що виїжджаючи з Літло-Року, я була переконана, що джельфмени не прагнуть нічого іншого, як тільки оберігати молодих дівчат та допомагати їм. А коли я зрозуміла, що зовсім не так уже вони хочуть нам допомагати, було вже запізно. Тоді містер Спофард дуже плакав. Тоді я розповіла йому, як я нарешті почала переховувати себе, коли почала читати про його по газетах, а побачивши його в орієнт експресі, подумала, що це доля. І я сказала містерові Спофардові, що, на мою думку, молоду дівчину – Лише тоді можна як слід перевиховати. Якщо вона попереду була погано вихована, а якщо вона відразу так і народилася добре вихована, то вона навіть і знати не може, що таке перевиховати себе. Тоді містер Спофарт нахилився і поцілував мене в чоло з великою шаною і сказав, що я йому страшенно нагадую одну молоду особу, Що про неї є ціла стаття у Біблії, І що її звали Магдаліна. І він сказав, що і сам належав до того сонму. Отже, хто він такий, Щоб кинути перший камінь у таку дівчину, як я? Ми їздили навколо всього пратера аж до пізньої ночі, і це було божественно. Бо ж місяць яскраво сяв, і ми розмовляли про питання моралі, а далеко десь оркестри пратера грали, Мама любить папу. Бо ж мама любить папу, що й нас'явилося у відні, і відень просто божеволіє. На мама любить папу, хоч це для Америки не новина. А потім він мене відвіз до готелю. Отже, завжди все виходить на найкраще. Сьогодні бо зранку містер Спофард подзвонив мені і сказав, що він хоче познайомити мене з своєю матір'ю. Я сказала йому, щоб хотіла поснідати з його матір'ю вдвох, що був справжній тета тет. Тому і попрохала його привезти його мати до нас у номер, бо на мою думку до нас у номер мій щепан не може вдертися, щоб зіпсувати нам усю справу. Він привів свою мати просто до вітальни нашого номеру, а я зодягла простенький батистовий одяг, що з ньому спорола всю оздобу, одягла чорні мережі мітеньки, що їх Дороті зодягала на сцену у фолі та обула пантофлі без закаблуків. А коли він нас знайомив, я зробила їй низенький реверанс, бо я вважаю, що це дуже любо, коли молоді дівчата роблять реверанси. Потім він залишив нас на самоті, і ми дуже добре з нею розбалакалися. Я сказала їй, що зовсім не люблю, Всіх тих сучасних кокеток, Бо ж сама вихована по-старомодньому. А мати містера Спофарда сказала, мовляв, Міс Чепман чула, ніби я зовсім не старомодна, Але ж і відказала їй, Що я завжди плекаю велику шану до старіших, І я ніколи б не наважилася ними командувати і говорити їм, що вони мають робити, як, наприклад, мій щепман каже їй. Потім я наказала накрити до сніданку і вирішила, що їй не завадить випити за сніданком трохи шампани, щоб настрій її покращав. І от я спитала її, чи любить вона шампану. Виявилося, вона дуже-дуже любить шампану, але мій щепман вважає, що їй не личить пити, але ж я їй сказала, що я дотримуюсь християнської науки, а всі, хто її дотримується, вважають, що ні в чим немає шкоди. Така ж яка шкода може бути маленький маленькій пляшці шампани. Виявляється, вона ніколи не розглядала це питання з такого погляду, і Міщепман теж дотримується християнської науки, але ж на думку міс Чепман найкорисніше пити чисту воду. Потім ми поснідали, і в неї зробився дуже-дуже гарний настрій. А мені тоді спало на думку, чи не замовити ще пляшку шампани. Я сказала їй, що, мовляв, так ретельно дотримуюсь християнської науки, що не вірю навіть, що і в двох пляшках шампани. Може бути якесь лихо Отож, ми розпили з пляшкою, І вона дуже зацікавилась християнською наукою Так що сказала, що, що ця релігія здається значно краща від преспіторіянської І вона розповіла мені, що місь Чепман теж намагалася навіяти їдея, які правила християнської науки Але ж місь Шепман не вживала їх так широко, як я і що взагалі її погляд на християнську науку значно вущий від мого. Я їй сказала, що, на мою думку, місьчепман просто завитки беруть, коли вона дивиться на її подобу. Вона погодила, що це напевно так і є, бо ж місьчепман завжди примушує її носити лише чорні капелюхи з кінського волосу, мовляв тому, що кінський волос не так давить на мізок. Тут я їй пообіцяла, що подарує свого капелюха з величезними трояндами. І я розшукала їй цього капелюха. Але ж ми не могли вдвох надягти його їй на голову. Бо капелюхи тепер роблять дуже маленькі, через те, що волосся стрижеться. Я вже хотіла була взяти ножиці та обстрихти її. Але ж потім подумала, що на перший раз досить і того – що я для неї зробила. Мати Генрі сказала, що за все її життя я її перший сонячний промінь, а коли Генрі прийшов, щоб відвести її до кімнати, вона не хотіла йти. А після того, як він відвіз її до себе, він зараз же позвонив мені телефоном і був страшенно свильований і сказав, що хоче зі мною побалакати про щось дуже-дуже важливе. Я пообіцяла йому, що ми з ним побачимося ввечері. Але ж тепер мені треба викликати містера Ейсмана. Мені бо спала на думку одна дуже-дуже важлива річ, що й треба зробити зараз же, не гаючи ані хвилинки. Травня 31-го. От ми, я, Дороті та містер Есман Їдемо потягом до міста, що зветься Будапешт. З Генрі я не побачилася перше, як поїхати, Але ж залишила йому листа. Бо ж я гадала, що найкраще буде, Коли він усе, що хотів мені сказати, напише у листі. А як не міг він писати, перебуваючи зі мною в одному місці, то й я написала йому, що мені довелося скласти свої речі за п'ять хвилин, да поїхати. Бо ж я, мовляв, довідалась, що Дороті має зробити щось дуже погане, І якщо її не відвезу негайно, вся моя робота щодо її перевиховання піде на нівець. Отже, я написала, що він може написати мені в листі те, що хотів сказати, та заадресувати листа до готелю Ріца в Будапешті. Я бо цілком погоджуюся зі старим прислів'ям, що написано пером, того не вирубиш топором. Увести містера Есмана з Відня виявилося не дуже легка справа, бо ж учора він з'явився на гузиковій фабриці і побачив, що там ніхто й не думає братися до праці, а всі святкують день народження якогось святого. Виявляється, то щоразу скоро надходить день народження якогось святого, всі зараз вже облишають працювати, щоб святкувати цей день. А продивившися їхній календар, містер Ейсман переконався, що кожного тижня протягом року бувають дні народження якихось святих. А через те він вирішив, що досить з нього з самої Америки. Генрі не матиме можливості поїхати у мені до Будапешту, бо ж мати його лікується у професора Фрейда і виявляється, вона значно складніший медичний випадок, ніж я. Професорові Фрейдові дуже важко з нею, бо ж вона ж ніяк не може пригадати, що з неї справді трапилось, а що й у вісні примріялось. Отже, вона йому розповідає все підряд, а йому треба самому все розплутувати. Звичайно, коли вона йому розповідає, що з нею на п'ятій війню почав фліртувати якийсь дуже-дуже гарний молодий джельтмен, то він і сам уже в цьому розплутається. Отже, незабаром, ми знову будемо у Ріця, і я мушу сказати, що це буде чудово надибати готель Ріцца у самісінькому центрі Центральної Європи. Червня першого. Ну, вчора надійшов лист від Генрі, і там чорним і білим написано, що він і його мати Ніколи не зустрічали такої дівчини, як я Він просить мене вийти за нього заміж Отож, я взяла цього листа Генрі до фотографа І зараз же замовила кілька копій Бо ж, якщо б я випадково загубила листа Генрі То мене не лишилось би навіть жодного спогаду Але ж Дороті ради зберегти оригінал Бо ж вона вважає, що фотографії річ не дуже надійна. І зараз же після цього я дістала від Генрі телеграму про те, що його батько дуже-дуже захворів у Нью-Йоркці і що вони мусять негайно виїхати до Нью-Йорку. І його серце розбите через те, що він не може мене побачити перше, ніж поїде. Генрі прохає протелеграфувати негайно мою відповідь, щоб душа його мала спокій, доки він чекатиме на мене в Нью-Йорці. І от я послала йому телеграму і погодилася бути його дружиною. Сьогодні я знов дістала від нього телеграму. Генрі пише, що він і його мати, обоє дуже-дуже щасливі, і що його мати і дивитися більше не хоче на мій Щепман. І ще Генрі пише, що сподівається, що я вирішу зараз же повернутися до Нью-Йорку і там часто бачитись його матір'ю. Він гадає, що й дороті мені легше буде переховувати в Нью-Йорці, де чинний закон про заборону алкогольних напоїв, і ніде. Їх не можна здобути. Тепер мені треба як слід подумати і вирішити, чи хочу я, зрештою, вийти заміж за Генрі. Звичайно, я не така дурна, що вийти заміж за Генрі, не обміркувавши все як слід. Бо ж Генрі – один з тих чоловіків, що дуже нервують жінок. А коли у чоловіка немає іншого заняття, як нервувати жінку – то тут треба визнати, що всьому є межі. Коли в чоловіка є якась справа, то у нього завжди є контора, куди він мусить щодня ходити. Але ж, якщо все, що він робить, це тече носа до чужих справ, та все його заняття в тому, щоб вештати взад та вперед, з дому та додому, то жінка – Зовсім не може порядкувати своїм часом. А тут, навіть коли Генрі не буде вдома, Його мати весь час буде зустрічати над душею, Бо ж їй здається, що я, мовляв, сонячний промінь та й годі. І ось перед мною стала справжня проблема. і я ніяк не можу вирішити, що робити». Може, було б значно краще, якщо б Генрі роздумав женитися і кинув молоду дівчину. Тоді було б лише справедливо, щоб молода дівчина розпочала з ним процес про зламану обіцянку дружитися. Але будь-що будь, я тієї ж думки, що нам з Дороті краще повернутися до Нью-Йорку. Треба влаштувати так, щоб містер Ейсман відіслав нас назад. Містер Ейсман вряд чи заперечуватиме наш від'їзд. А якщо він почне заперечувати, То я знов вирушу з ним до крамниць. А це завжди на нього відповідно впливає. Але ж по дорозі до Нью-Йорку Мені конче треба на щось рішитися. Бо ж ми, дівчата, не можемо дати собі з цим ради. У кожної з нас є свій ідеал. І я іноді починаю думати про романтичні речі, і раптом мені починає здаватися, що може в якомусь кутку світу все ж таки є джельтмен, що в нього й маніри графа Сальма, а до того ще й гроші. А коли в голові такі романтичні думки, то справді дуже важко вирішити, чи виходити за Генрі заміж, чи ні. Розділ 6. Розум – це не аби що. Червня 14-го. Учора ми з Дороті приїхали до Нью-Йорку Містер Бо Ейсман таки вирішив відіслати нас додому, сказавши, що все його гузикове підприємство не витримає витрат на мою освіту в Європі і збанкрутує. Отож, ми розлучилися з містером Ейсманом у Будапешті, бо містерові Ейсманові треба було ще поїхати до Берліну, щоб розвідати там про те, що чути з усіма його голодними родичами, що від самого початку війни тільки ти робили, що голодували Він устигнув мені з відтіля написати, доки ми сіли на пароплав. Він розшукав там у Берліні всіх своїх родичів, що голодували, з усіма ними побачився Але ж вирішив не вести їх до Америки Бо ж поміж його родичів, що голодували, не знайшлося жодного, хто міг би поїхати залізницею, не доплативши за надмірну вагу. І ось ми з Дороті знов сіли на пароплав, і за час мандрівки пароплавом мені треба було серйозно обміркувати і вирішити, чи хочу я Справді вийти заміж за славнозвісного містера Спофарда чи ні? Бо ж він чекав на мене, і його брала така нетерплячка, що він ледве міг дочекатися, доки я повернусь до Нью-Йорку. Звичайно, я не весь час витрачала на те, щоб забивати собі памороки, думаючи про Генрі, адже ж зрештою якщо навіть не вийду за нього заміж, у мене є кілька листів від Генрі, що дуже-дуже стануть мені у пригоді на цей випадок. Дороті цілком згодна зі мною каже, що вона могла б погодитись на шлюб з Генрі лише за умовою, що зробиться його вдовою, маючи 18 років. Коли ми зійшли на пароплав, я вирішила не знайомитись жодним джельтменом, справді, на ці знайомства, коли на пароплаві тільки того, що є, маленька крамничка, де немає жодної речі дорожчої від 5 доларів. І крім того, якщо я познайомлюся з яким джельтменом на пароплаві, він конче хоче провожати мене з пароплаву і наштовхнеться саме на Генрі. А втім, потім я почула, що на пароплаві був один жильтмен, спеціаліст у необроблених діамантах з міста, що зветься Амстердам. Отож, я познайомилась з тим жильтменом, і ми зовсім непогано прогаяли з ним час». Але ж саме ввечері, напередодні прибуття до Нью-Йорку, ми з ним посварилися так, так що я навіть не вшанувала його поглядом, коли йшла сходами. І необроблені діаманти я поклала до торбинки, щоб не показувати їх на митниці. Генрі саме на митниці чекав на мене. Він приїхав назустріч мені просто з Пенсильванії де їхній маєток. Батько Генрі дуже-дуже хворий, так що Генрі доводиться весь час перебувати у Пенсильванії. На митниці вже були всі репортери, і всі вони вже чули про наші з Генрі і дуже хотіли знати, хто я була до того, як зробилася нареченої Генрі. Я їм сказала, що була просто собі панянка суспільства у Літлороці, в Арканзасі. Я дуже розсердилась на Дороті. Бо ж один з репортерів спитав Дороті, коли я дебютувала в суспільстві літл Літлороці. А вона відповіла, що я дебютувала, маючи 15 років, на щорічному вуличному ярмаркові на карнавалі Оленів. Дороті ніколи не пропускає нагоди виявити своє погане виховання. Дороті ніколи не пропускає нагоди виявити своє погане виховання, бо навіть коли вона розмовляє з літературними джельтменами на кшталт репортерів. Генрі повіз мене в своєму Рольс-Ройсі, і доки ми їхали до мене на помешкання, Він сказав, що хоче дати мені обручку, Так, що я аж схвилювалася. Тоді він сказав, що був у карт'є І переглянув там всі обручки, Але ж нічого гідного мене не знайшов. Тут він виняв з кишені футляр. Я просто таки, була зінтригована, а Генрі сказав, що коли він дивився на всі ці величезні діаманти, то відчув, що в них немає жодного почуття, і тому вирішив подарувати мені замість діаманту свій класний перстень, що його він носив, коли навчався в амгрест коледжі. Я витріщила на нього очі й довго дивилася. Але ж я справді вмію володіти собою, у цьому періоді гри треба бути обережною. А я йому сказала, що це з його боку дуже зворушливо, крім почуття, ні за що не дбати. Потім Генрі сказав, що йому треба їхати назад до Пенсильванії, щоб перебалакати з батьком про наш шлюб. Бо серце батькове не лежить до цього шлюбу Я сказала Генрі, що, може, краще б мені познайомитись з його батьком, щоб завоювати його симпатію Мені ж, бо завжди щастить завоювати симпатію джельтменів Але ж Генрі каже, що у то й усе лихо що симпатії його батька що хвилини завойовує то одна, то друга дівчина, так що бояться навіть на хвилину випустити його з ока і навіть не пускають самого до церкви. Бо ж, коли він останнього разу пішов сам до церкви, якась дівчина завоювала його симпатії тут таки ж, за рогом, і він повернувся додому без гаманця. І, звичайно, ніхто не повірив, коли він сказав, що поклав його до церковної карнавки, бо ж за останні 50 років він ніколи не клав до церковної карнавки більше, як один дайм. Дрібна монета в 10 центів. Виявляється, справжня причина, чому батько Генрі не хоче, щоб він зі мною женився, це те, як він каже, що Генрі бере собі завжди всі утіхи. А щоразу, як батько Генрі теж хоче мати якусь втіху для себе, Генрі йому це забороняє. І навіть не хоче дозволити йому лікуватись в якійсь лікарні, де він усе ж міг би мати хоч якісь розваги. Але ж тримає його вдома під доглядом, та й те, замість сестри жилібниці Генрі взяв до батька, брата Желібника. Так що всі його заперечення, по суті кажучи, є не що інше, як вимога основ взаємності. Але ж Генрі каже, що його опір не може довго тривати, бо ж зрештою йому незабаром буде 90 років і раніше чи пізніше – Природа візьме своє. Тепер Дороті каже, що я дурна, Що марнуй свій час на Генрі, Тоді, як я могла б обробити батька Генрі, Через якихось кілька місяців всього був би край, І я зробилася б владарка майже всього штата Пенсильванії. Але ж я гадаю так, що не вар слухати Дороті, Бо ж батька Генрі стережуть, мов птаха в клітці. А Генрі сам є його довірений, так що з усього цього нічого б і не вийшло. І зрештою, не мав і нічого слухатись порад такої дівчини, як Дороті, що проїхала всю Європу наскрізь і все, що спромоглася вивести зі своєї мандрівки. Це якийсь благенький перстень. Генрі просидів увесь вечір, а потім йому довелось їхати до Пенсильванії, щоб бути там у четвер зранку. Що четверга зранку у нього засідання товариства, що нічого не робить, а тільки цензурує всі кінематографічні фільми. Ось як вони це роблять – Вирізають з фільму всі ті кадри, де засняті всілякі ризиковані сцени, що на них публіці не слід дивитися. Потім вони склеюють їх докупи і проглядають по кілька разів. Так що ніяка сила не може примусити Генрі пропустити якийсь четвер, і він ледве може дочекатись від четверга до четверга. Справді – він нічого не любить, так? Як цензурувати кінематографічні фільми? А коли фільм процензуровано, він втрачає до нього будь-який інтерес. Після того, як Генрі поїхав, у мене була серйозна розмова з Люлю, моєю покоївкою, що залишалась доглядати помешкання, коли я виїздила. І Люлю... Серйозно гадає, що зрештою Мені таки треба вийти заміж за містера Спофарда Люлю каже, що вона вивчала містера Спофарда весь час Доки розпаковувала мої скрині На думку Люлю щоразу, як мені схочеться піти кудись від містера Спофарда Мені досить буде посадити його на підлогу Та дати йому до рук Кілька ризикованих французьких листівок для того, щоб процензурувати їх І тоді я матиму можливість піти з дому на який завгодно час Генрі хоче влаштувати так, щоб я приїхала до Пенсильванії наприкінці тижня Щоб познайомитися з усією його родиною Але ж Якщо вся родина Генрі, так сповнена моральних принципів, як він, то це буде важкий іспит навіть для такої дівчини, як я. Червня 15 Вчорашній ранок був просто важким іспитом для кожної добре вихованої дівчини, бо ж усі газети видрукували історію наших заручин з Генрі, але ж, Усі забули видрукувати те, що я панянка суспільства, крім одної газети. А ця газета саме навела слова Дороті про те, що я дебютувала на карнавалі оленів. Я позвонила Дороті до готелю Ріцца і сказала, що таким особам, як вона, треба було б за присутності репортерів Зав'язати собі язика мотузком Виявилося, що до Дороті весь час дзвонить сила репортерів, але ж вона запевняє Що вона по суті нічого нікому не сказала Крім одного репортера Що спитав її, які гроші я витрачаю А вона сказала, що гудзики Дороті, справді не повинна була говорити цього, бо ж занадто багато людей знає, що містер Ейсман дбає за мою освіту, а він на весь Чикаго відомий, як гус Ейсман, гуциковий король. Отож можуть виникнути всякі здогади, і люди почнуть думати, чого не слід. Але ж Дороті каже, мовляв, з приводу мого дебюту у Літлороці, вона нічого не сказала, що мій дебют у Літлороці так і не відбувся через те, що саме тоді, коли надійшов мені час дебютувати, скоїлася ця історія з пострілом у мого друга містера Дженінгса, а після того, як закінчився процес, і всі присягли мене виправдали, я була надто виснажена, щоб думати про якісь там дебюти. Отже, Дороті сказала, а чому б нам тепер не влаштувати балю? Ти можеш продебютувати у світі і поставити всіх на їхнє місце. Я бачу, що Дороті смерть, як хочеться влаштувати баль, але ж це... Перша розумна порада, яку я чую від Ороті. Якщо молода дівчина заручна джельтменам з такої старовидної, аристократичної родини, як родина Генрі, їй конче треба продебютувати у світі. Тому я їй відповіла, що вона зараз же приїхала до мене, і ми з нею обміркуємо весь план мого дебюту. Але ж поки що нікому не скажемо про нього ні слова і влаштуємо його завтра зранку інакше. Якщо Генрі почує, що я збираюся продебютувати в суспільстві, він зараз же приїде з Пенсильванії і зіпсує нам увесь баль. А для того, щоб зіпсувати баль, Генрі досить з'явитись на ньому. Отже, Дороті приїхала, і ми почали обміркувати план мого дебюту. Спочатку ми вирішили видрукувати кілька гравірованих запрошень, але ж друкувати такі запрошення відбере чимало часу. І крім того, це була внісенітниця, бо ж однаково всі джільтмени, що їх ми збираємо запросити на мій дебют, члени теніс-клубу, та що цілком досить написати оголошення, що я збираюсь дебютувати у суспільстві, і передати це оголошення вілі Гвінові. А вілі Гвін уже наклеїть його на дошці у теніс-клубі. Отже, Вілі Гвін наліпив моє оголошення на клубній дошці. І позвонив мені з клубу, що такого ентузіазму він не пригадує від часів славнозвісного матчу Демпсей-Фірпо, матч відомих боксерів. І що, мовляв, теніс-клуб збирається бути у мене у повному складі. Тоді ми почали обмірковувати, яких же дівчат запросити на мій дебют. Я бо досі Мало здибувалась дамами суспільства, та й те сказати, адже, доки молода дівчина продебютує в суспільстві, вона й не може знати дам суспільства. Це тоді вже, після її дебюту, всі вони відвідують її. Але ж я, по суті, знайома з усіма чоловіками суспільства, Бо ж усі вони члени теніс-клубу. Так що після того, як увесь теніс-клуб буде на моєму дебюті, мені для того, щоб посісти своє справжнє місце в суспільстві, лишиться тільки познайомитися з їхніми матерями та сестрами. Що ж до всіх їхніх коханок, то з ними всіма я давно уже знакома,